Gaurkoan elkarrezketaren tartean, batal berri bat esneiatuko dugu, txurtsurrek amar urte, ere amar urte txurtsuren lanian, eta txurtsuren astapenak jakin nahi ditugu, gurean da, gaur gaurkoz, Euskara teknikaria, haitziber, arnaiz, kaixo, gunon? Gaur gaurkoz, Euskara teknikaria, baina aurretikan txurtsuren sortzaileetako bat. Bat, bai. Laumari lokatako bat. <laughs> tan nola erabaki zenuten? Bueno, e, sanberda, ja, eh, memori egin hasi behar dut eta bakizute. Disko gorra betetzen hasten den, inafailatzen hasten da, eta neri hau antxoola xedo. E, bueno, garai hartan, hor e, durarten ibili nintzen aekan, e, emezhortz urtekin hasi nintzen mm -hmm. aekan, klasiak ematen, pasaian txon eta pasaiantzon 878 urte in ondoren oi hartzun aterrenditzen eta oi hartzunen intxixun ba, bi 3 urte pasan ditun. Garai hartan euskaltegia eta irratia sozten txipitonen. Bai. Hor plazan, gaur egun irigintzako bulegoak dozten tokian horzon lehenengo plantan eh irigintza eta gero beste bi pisutan e, euskaltegia ta ganbaran irratia. Orduan, eh, irratilat te euskaltegik unartin harremana naturala zen, egunerokua. erokua. Hanelardia aitzen zen irratilan, eh, gidari, eta gara jartan txezpa zen handik urtebetea, urte pare batea, urtzire handik azalten zen. Nola zen sorgiak, nola zen... Eh, Ostiraletan ikentzen bai, uten bai, saio bat. Ostiraletan ikentzen uten saio bat. Jordana, Oso, ta... Osos, esos... <laughs> Tania ere etzen tartin? Zain? Tania. E, ez, ez. Ez, ez, ez, aurrekoa zen. Ah, aurrekoa. Baina, bai, guatzen azan e, ikastolatik, bai, telitzaldetik, <laughs> e, tortzen zin, bai, e, irrati ikastaruaikianekin, eta, bueno, horti sortu zen, e, saio bat, saio ikiki bat. Saio bat, saio bat, bai. bai. Eta, bueno, garaia ikzin, ba, euskaltegilean, ba, ez egitanek fotokopia bat inberbazun euskaltegilea jaizten zen, guk irrabazio bat inberbagenun ikaslintzako klaseako oro, eozin kontutako, ba, korrikazetorrelako oro, e, megafonia jartzeko zerbait inberbagenun irratirei otzen ginen, eta naturala zen eta egunerokua. Eta hortaz aparte, han eta bilek, bueno, orduan, arantxira gorri ere aizen bai. e, irratilean hanekin garaia hartan. Bina, bueno, anetabile kafia gartu, taziarruak erretak, kafia gartu, taziarruak erretak, <laughs> ibiltzenian, <Nordun> hor dut tabernetan errezileke. Ja, bai, hori. Eta egur jartzen egin egin, txarrekin, barruan. Eta tarti hori biltzen egin amesten. Ez, jo, eukiuko bagenu, ba tokia ondilako bat, eta denak bat euteko, zekaro hortartingio bazian Euskal Herrian Euskaraz, e, UEMako ordun. bueno, bai, asiera batin, e, justu hoi, nik e, Euskal Tegilan bukatu, urte beteinun pagoa dantzalekuan e, lanin, eta keo ja, UEMako teknikari, sartu nintzen 2000 e, garren urtian. Orduan, e, bueno, jarraitu genuen harreman horrekin, nik euskaltegitik bizitak egiten jarraitu non eta eh ordun hasi ginean eztabaidatzen, ez? Eh ez? e, euskalgintzak zebertzun. bertsun. hor gertatu zene euskaltegia txipitonetik pasa zela e, frontoira, mala sorora. Tatarte bueno, utzune asko hondia, bueno, hori izan zen ikuste. Ez? Ai, gurep, bueno, e... beti betia daka. Memoria pizkat <laughs> freskatzeko, etxer en nau Eta, a ber, zertaz goatzen zean. eta biko irailaren eh <laughs> Irrateko kentetuga, lauma ta hontan, festa ikarria izango dela, oi hartzen daiek hontan. Eta antolatzailek hementsa daskatu aurrian. Miren, nerea eta Kaxka egunon, Kaxa egunon. Lauma ta ez? Bai, bai. Urria 5 da. Urrian bosta, bostin, da. laun batein bai. Eta ze jai perpatu zute ba. Gasko bueno, dia. Bueno, ez gauza gehiegi eztia. Prepatu duguna ilusio digun prepatu dugu ta ez da beste munduko programa, baina nik gustatu jai politia geldituko dela. Goizi nongo dia jolasak, Ge ensalada chapelketa bat egongo da. Geo kalean zerkilla. Eta gero baskaltzaja jongo ga ta baskaldo ondoren kantu kanta batzuk abestuko joko. Eta bueno, uan nahi bastute sortuko gapiskat, bakotxa esplikatzea, txapelketana, eta nola izango den, eta bazkaia, eta orokorri no izango da, aurran jolasak, uh -huh. e, ensalada txapelketa. Bueno, oizartzen, eitz eber. Oizartzen egun mundial bat. <laughs> eh? Kontu izan zen, oi, oizartzen txur-turren lehenengo ekintza. Ez, ordu, geokontatuko du ordur artekua, han eh? eta bilen ametxetatik realidadian eh, egun hortar arteko zei izan zen. Nio, egun oizartzen politia eguraldi zora garri jainzun. De izan zen guk e, txur txur aurkeztueko egun bat. Uh -huh. Eta izan zen, bueno, udazken jaia deitu genion, gauda berrik jaia bazen. Eta zen, aekan sagardo eguna. Aba, egia. Nego jaiaare bazen. E, Zera, e, Santo Tomaso, bueno, txerri eguna. E, udako jaia esan izte banak eta udazkeneko jaiek da udazken jaia, eta hor duntxe, erabaki zen udazken jaiekia. Uhum. Ta horatzen azartu zula parte jende pila batek, aur jolasak antolatzen abegiko jendien zen, abegiko behiralik onzian, arritsu, tainaki, damarijo, ta eta oik, <risa> <risa> geho gainar gazki oso polita dozte, eta hor duntxe, ba, memoria freskatzuko unak dioik. Geho e, irrati bidez, o, bueno, e, megafonia bidez eta arantxita anea mikrofonua eskuan hartuta plazan erdilean, antzerkia izan zen, eta antzerkia izan zen pixka e, Euskal Herren Euskarazen e, aportazioa esango nuke ez. Ba, Euskal Herren Euskarazek ba, lantzen zitun arlo batzua ba, osasun gintza, eta horakuk, eta hor duen, ba, e, nola dago, Garmendia, mm, Josu, Josu Garmendia, izango nuke lurkortareta artin bazola bueno, e, gazte batzun artin, intzituzten alako esketz batzuk. Uh -huh. Eta eskaitxak zin, ba, bat mehikuna juten zen, izer, eta ez dakitzer, eta holako egoerak ez, euskera erabiltzeko zailtasunak dugun, egoerak antzestu zituzten, e, ba, bueno, plazan pankartak eta jarrita, eta oso oso politia izan zen, gero enzalada txapelketa inzen, enzalada txapelketan Josebek irabazizun, Josebe eta azeak e, udanek irabazizuten. Eso es. Bai. Eta pale ibil izin, gezala, eta Fermin, uain e, partzuergoko sukaldaritako bat dena. Eta, bueno, jende, esintek hartuzun parte horren salada txapelketan, takio bazkaltzea jonginan. Ta bazkaldu genun enxalada, enxalada. <laughs> pila bat, enxalada pila bat zon. E, Baiz, holako tanbak izuzaten jozu, ba, oinarritan no jartzen zu, bueno, ba, bostentzako enxalada prestatu, berda, eta denak gama bostentzat prestatzu, ja, e? eta, bueno, <laughs> enxalada pila Eta gegoo, jangan nituen, ahate izterrak. Mm -hmm. Bai, eta, oi, asier, arriagata, miren, etxenik prestatu zuten. Hombre, bere, bai, <laughs> bat juz bau zabatzunik, gula, oso, oso oso oso goguan dazkatenak. Oso goxua. Eta bueno. gegoo, e, antxoniztuetakin, altzoko ordun zinegotzi zen gainea, eta UEMako zez, zuzendaritzako lendakari zen. E, Baitu zen, bea kantu beak badako holako kantu baskaritako taola montaje batina ta beekin on ginian. Mm -hmm. Etos egun polita. Bueno, ordun zuen kafe tertuliak eh, forma hartzen hasizian, ez? Eh? Bai, kontua zen ni hor adibidez, eh bueno, euskera batzorden udaleko euskera batzorden em eh, Eragilik eotiaz aparte, ba euskaltzalde batzuk beti hon izan ez? E, ba, bueno, ba, personal mailan. Uh -huh. Ta orduan ni hala joten nitzan, personal mailan. Aurretik euskaldigoko kide bezela ta goiak geldituen nitzan euskara batzordian personal mailan. Ta eztabaida bat sortu zen illa ja, euskara batzordiak zertako balio duzun, osea aportatzen zillon oi hartzungo euskalgintzai eta aldreber, ze aportatzen zillon euskalgintzak euskara Momento Momentu batean izena zen udaleko euskara batzordi izatia Euskalgintzako bilgune bat eh, izatia eta ezabaidarako tausnarketarako gune izatia. Mino praktikan zaila zen eta da. Ez, eh hor e, euskelabatzordeak gai batzuk gaiatzen dira, tramitatu inberdia. Garai hartan gainea, eh Joseanek kultura eta euskera eramaten zitun bilek eta bueno, pues e, e, e, e, momento batin gai bateko bestik hartzen duen garrantzia ez da berdinia pertsona bakarra, teknikari bakarra iba da eh segai gai batekin, ez. Eta, bueno, ikusi zena orreztabaidatu zen eta ikusi zen ba euskalgintzak bertzula, bertzula aparteko gune bat e, beste era bateko ausnarketa sakonagoak iteko eta funtzionatzeko. Ta horren aurretik, ba an eta bilen kafeta zigarrun artein eh aitzen ginean, holako gauzetaz, ez? Ze beti Zaten, ho, beti hotzen dugu e, beste elkarteta o beste euskal erakundeta, favore eske. Beti favore eske. Uhum. O, zea, e, ez dakizek horrika antolatu bertsula ekak, eta irrati ja imesedez, ilakunak, beste egorabatu, eta bestiri favorez, ez dakizek zer, o, euskal harrean euskal ezek zerbaiten bertsula, eta favori eskatuz, azkenin beti favoriak eskatzen. Ez zen egitazko elkar lan, bai, elkarrekin lana eken genu minioen elkar inez, uhum. ez? Nik elkarlana ulertzen dut hasieratik erati arte gauzak elkarrekin ikendinin. Eta, bueno, horren arira pentsatu genuen eztabaida da bai da prozesu bat zabaltzia, eta nola, eta, bueno, buz, pues, kafet hartu lia dituko. Eta, urro, gambaran elkartu genian, zea irrati jan. Eta, anasi genian, izketan. Eta, bueno, formartu, eta... Momento batin, e, bueno, gio denak kez ginean jurturren geldituen. Eh? Iordurako UEMako teknikari itzan, eta ikastolak eparte hartu zunezta baidan. Nik uste, gombidatu genitula, euskera batzordeko kidiak eta beste batzuk, olakon bat. Eta bai. hori politia izan zen, ba. jendea gaina sorpresa hartu zunez, ba, kafia eta pastak topatu zituen ninten, eta... <coughs> Bai, saiatu ginean giro hori sortzen, ez, eh? Zor, bueno, hanetan ere ametxeta, ametxeta atik hasi ginean, bineon, arantxi, bueno, seitxun emozionatuzen gure proposamenakin, eta seitxun hasi zengukin. Eta geho, justu momentu hortan, hanelardik e, udala informatzen utzi xiazun, no, ozer bat, baiolako kontun bat, eta e, libe, zean, libere ibainez hasi zen, ordun libere gukin pizkat gutxi sio, libe gutxi jo parte hortan. Bino bueno, azkenin e, oi, lau, tzale. Ezo, eh <laughs> ba, <laughs> <laughs> ba, lari, lau, sortzaileko 4 euskaltzale. La moriloca izan duzu, eh? Ba, a meslari la va Ba, oi kasigina. Eta, Eta bueno, izena nondikan e era egin zuten? De gutazguan ja 10 urte pasatayo ja normala da, euskaltzadian bilgunea, txurtzur, baina hasieran, ez dakit. Jo balengun vuelta ikaitu ginian horrekin ez oso eh ni badakit hortan kulpa parte hundilea Miren Iregoienek dakala. Zenik txurtzur izenan kontura pentsatzen jartzena zeni Miren Iregoi entortu zaidu burura. Ara. Ta bile ginian, eh, izena gora, izena bera, Eta gauain haitu, ba gala, ez? Ba, 11 urturrena eta goatu nahi nola izant zin gauzak eta e, non baita ustun milenek esandula, eh aitu ginela ta bai argazki oin berri bai. Iturriozko argazki zarren bat ikusten. Etan pankartan bat. Ta pankartartan eh chur churitzat agertzen otezen. Holakon bat. E, Gile esan, noi, eh? eta bai bat orduan zon gaina, eh, bueno, orduan aurre te, aurrekoa da, eta eh? maidearen kanta txur-tur-tur-tur, joan nahi motel zehura. Bai. Eta, oi, geostik bai, ni, bueno, bakizu da azpeitira asko muitzena zela, familik ontu <gülüyor> eta bustu azpeitin izan zela bain, txur-tur, nola txur-tur, zu bakizu, balba-alba akizu zer den txur-tur, Chur chur, poboa, no, poliqueixo po, aveao, eh, sola, presi gabero, <risa> o, hostia. Baia sea. Chur chur beiak itzen duta. Beiak chur chur. Ka, eh, konturatuz eh, euskera itxian bino gehiyo, kalean eta ta eskolan jaso dala, ikastolan jaso dala, ez? Eh? Itxian ama euskaldun haitzen eh, aitzenaikoa da, a, kaixo ama. Eh. <risa> eh, <apalurre. mucho> <risa> <risa> Claro, Olako gauza batzuk behiak txur-txurri txendu Arritua Arritua, ez txur, da ki pazerde, noi? Txur-txurro menen da, ez da hemen temen Mion, kaka, txur, ala e, den. Kaka, behiak txur-txurri txen omen du. Ez da ki den... Gaurko galdera izan posible du. <risa> <risa> o, <risa> entzulen batek, ez, entzulen batek, es. que ya no izpaten zundu, noi? Vai. Ay, ez. Senik, den, azpegiteko baserritarren kontua den, o orokorrin, eh, baserriko izkeran, eh, den kontzeptu baten. Beia kakaturtur. Bueno, txur estás llamillado, Adriano, la comadita chico digo. Sí, seguro Galdetu, galdetu. bilatu. Bueno, galdetu ingurun. Eh, bein eh hosten asuntua, claro, E, Behar askoazan e zeak ez ta e, taldiak? E, ba horreneko ta bueno, libre utzi genuen. Eh? Bai. Bai, Li utzi genun. E, argi genun guru helburua zela haltzen horurrean euskalgintza osua abiltze. eta, eta ba, bueno, bildu alde bate ekitik hausun arketarako, Ezagutzarako ze askotan ez genuen jakiten bestia zerta naizen eh, o ez dakit ba ezabaketa eguna, ez? Ba Euskal Herrien euskarazek antolatzen zun ta vale, horrek ze suposatzenu no, non dinoa da torro. Eta bueno, eh ezautzarako eh momentu batein elkarrekin gausak antolatzeko baita pues batak bestiei laguntzeko, ez? Eta hor bueno, eh Ez dakit, hasi ginian elkartzen, ni hoengor buruzena asko, ez Zenbat ginian asko askorez, ez, eganbara hartan jende gehiegi etzen kabitzen. Binon egia da geu azkenin eh zen zeheratako... Arrizon, gune bat bergenula, binon nolako gunea. Momentu hartan modan zosten euskera elkartik. Ez ba, lauaitzetara, eh ze horeretan, eh Pasaian, bazian, ba, abara eska zean, San Pedro, Torintzerpe San Pedro, Arnasa, Antxon, bazian, ez? eskualdian, bazian euskera elkartik, oi hartzunen ez genuen nolakoik, horreik ikusten genuen trabazen zen, elkartik pertsonek e, osatzen zituztela. dela, pertsonak izan bertzuten. Eta guk ez genuen nolakoik nahi, guk nahi genuen zen, oi hartzun erakundin bilgune bat bereziki gehi, garai hartan sueltuk deitzen genituna. Gaur egun norbanakoak jartzen da, ez? Bino ez. zein da es sueltu kingo dugu? Sueltu ba, momentu hartan erakunde zehatz baten ezgianak. Uh -huh. Ez. Orain nola ikusten du zure ametsa, etze ber? Bai, nege hor gertatu zitzena izantzen 2000 Ber, 2000, esan diteke, 2000 bat inoasiko ginean honekin bueltaka. Amesten lehenoztik zehuru ez. E, bueno, anetabiek, eta bueno, euskara nitxiaz, anetabiek planukta den egin genitxun zeh, tabernako zerbiletetan. Bai, bai, bai, bai, bai. Oso amez lariak agu. Eta e, ordu nahi gertatuztean, 2000 lau gina sinitza lau daletxin lanin. Ez da orduan kera un momento batin, e, bi gauzak e, eramatia ez da erresa. Ezinezko ez da, Binion, errexa ez da, ze momentu batein funtzio bat bete bertzu, beste batein bestea eta orduan erabaki non eh, chur churreko kide aktiboizatia eta hustia. Binion, ikuste ni enaz sekula sentitu eh chur churretik kanpo esati ez dakinon. arraro xamar gelditzen da, eh, Binion. Ni oso lotua sentitzen ez naz eh yur e, eta lotura hoi e, E, bada alde batetik sentimentala. Uhum. Bino bestetik ere bai, zehazken finin, e, momento batin, e, bononi, udaletxin lanin nasitagio, bizi berritze plana martxan jarri genun, eta horreira erabaki bertzen, e, bizi berritze plan hortan proposatzen zinek intzaketan nola gauzatuko zin. Eta neonek txosten bat e, idatzen un, esanez, e, ordu martin beramendizen e, alkate, eta euskera zine zen Rafael Bergaretxe. Eta, bueno, txosten batin nuen proposatuz e, euskera normalizatzeko bidean lanak era diferent eta kudeatu zitzezkela. Alde batetik udaleko personalan bidez, alei ja, netaz aparten hor bat jegeio euskera servitzuan e, Beste aukera bat batzela enpresa espezializatuak eta hoi beste lare inberrizaten da. Zuk toponimia ikerketa batin inberbazu enpresa espezializatu bat. E, kontratatu bertzu hortako, ze hoi dakite mm hortaz. -hmm. Eta e, beste aukera zela herriko elkartin bidez e, lanak kudeatzia. Eta neonek proposatzen hon, herrian ba, baziala Euskara e, zuzen zuzen, eta egunero bizitzen zuten e, personak txur-txurren e, biltzen zinak. Eta hortik sortu zen ba, e, merkataritza, hitzarmengintza, gintza, eta kuadrilategi E, eta holasta kantu tailerra ta motivaziosaiok eh behien ematen dinak e, ba bueno jur bidez e, kudeatzeko eta ordan eta hortan nik egunero egunero eguneroko harremana dakat e, Jurtzurreko zuzpertzaileekin egunero askotan esaten dugu telefono zuzena jarri ber gualki bidez o komunikatu ber dugula ze ba, edo, ja, o, bai edo ari hau da bai ez jo gorran potukin gaur <laughs> egon egun krisi, krisi <laughs> jani bolobe genuke jogurran pontuak erabiltzia. <laughs> bueno, eta aki jo, e, zure ustez, e, bukatzeko, eh? Zure ustez, ze aportatu jo, e, txur-txurrek erreiai? Izugarre pilanetzako. Eta gaina, nik uste dut esan berdela, txur-txur e, iritsi zen, orokorrin, euskal herri osoan, euskalgintza gintza oso-oso e, momentu txarrin zonin, E, momentu txarrin, e, ba, militantzi aldetik, e, jende aldetik, e, oso oso, euskara elkartik gain bera etorritaz. Momentu enten ikuste berri zebuelta ematen ari dela. Eta bat patin, e, oi justu kontrako egoeran ginen. Justu ginen sekula bineo nobeto. Eta netzako e, erreferentzi bihurtu da. E, e, Euskaraaren erreferentzi bihurtu da oi hartzunen eta netzako oso, oso importantia dena, eta motivazio saioekin hoi bilatzen genuen, ez? Motivazio saioek zin, DBH irutela hogarren mailara, zintadia. Jotenga, eta garai batin, tortzen zin, lasarteko jakun elkartekuk. Eta mm -hmm. bai, oso, gaur egun, oso profesionalo nahi dira, eta saioak eta oso ongi maten juzte, minuetzin, emenguk. Eta, oik tortzen zin, motivazio saio ematen zuten, joten zin, eta gaztiak aztu ikentzia nahitaz. Gaur egun, Motivazio saiuk ematen dituzte, ba begiralik, Txurtzurreko begiralek, e, bueno, edo Kidegaztinak eta eh gaur egun DBH 34. mailan dosten gaztiointzako erreferentzia dia. Eredu dia. Eta natsakoioi ezinbestekoa da e, euskera gure herrian aurreain dezan. Eta lehen len osatenen mantendu. Orain ja dut aurreain dezan. Eh ta hortaz itzingen go du e e e e Irailen. Aleia hoi hartzungo Euskaren kalera bilaren aurketaz, uh -huh. irailen itziengo dugu. E, Bino, bueno, nik uste dut izugarria portatu jo la jurt-jurrek, bueno. bueno, ba, orduan iraila arte utziko dugu horrengo elkarrezketa. Ba, egu gai, horreztik terren... ongo gara. Egu gai, horreztik seguru, <risa> bai, ez ongo gara. Ba, Eskuartian egitas mugasko dazkagu. Ba, lagunen kluba, auskotasuna, bai, orduan. Ba, ordu ba ordu. oso gauza <risa> batzu, bai. Baina, bueno, gaurkuan gatikan, bai. ba, esker gasko haitzea. Ta santzoi, ametxa, ametxa, bai, naiko, betia, bai, betia, o bai, contentu. Baina <hazitza> esker <hazitza> haitzea. Zoi, aio, aio.